И завършвам с третата идея мъдростта на Мусаши. Този, който е съзнателен, ще види, че през цялото време той ходи по пътят, който търси. Най-опасните врагове нямат човешка същност, а демонична. Той трябва да ги погледнеш с поглед отвъд преражданията. Такъв е опита на този древен атлант Тотек. Значи, трябва да ги погледнеш с поглед отвъд преражданията, отвъд живота и смърта. Истинският поглед казва му е твърд като камъка. Незнанието е стар и опасен противник. Човек носи в себе си този враг от далечното минало. И всички хора, които не могат да преодолеят невежеството, те са мъртви хора. Белегът на невежите е, че те си позволяват да говорят много и за неща, които не разбират. Стават още по-слаби. И невежеството, и знанието са противници на безупречността. Много хора мислят, че знанието е техен приятел, но знанието е всъщност много опасен противник. Той те прегръща, за знанието като противник, прегръща те и те внушава, че си велик и непогрешим войн. И ако ти не можеш да се пребориш с високото си самочувствие, ти ще бъдеш подведен и поразен. Не е лесно да успееш да прозреш знанието като противник. Това е само за тези, които непрестанно се стремят към самоусъвършенстване. Непрестанно се стремят към самоусъвършенстване. Няма спиране. Няма капка-почивка. И в почивката работят. Никакъв мързел. Сетих се за една поговорка, пак ще ви кажа. Мързеливе е хукнал да гони охлюва, но не можал да го настигне. Египетска. Както идеи. Така. Значи, знанието е враг, защото то не може да прекрачи отвъд обикновения смисъл. Само чистата безупречност прекрачва. Истинският войник има жестока преданост в търсенето на смисълът. Той не търси техники. Преди всичко той търси смисълът. Той търси истината и те го просветляват. Когато работиш дълго време върху контрола, контрол над себе си във всяко отношение, накрая виждаш, че друга тайна сила има контрол върху тебе самия. А ти си бил само инструмента на великата, голямата преданност. Истинския път означава преданост до последния миг. Не до някъде, а до последния миг. Един воен може да победи всеки разбойник в планините, но само безупречният побеждава демоните в себе си. Само безупречният побеждава демоните в себе си. Хоан Делакрус казва Състоянията на самотната птица са пет. Първо, лети до най-големите висоти. Второ, не страда за компания. Трето, сочи с клюна си Небето. Четвърто, няма определен цвят. И пето, тази велика птица войн пее много нежно. Много нежно. И така, силата не се намира в твоите възможности и сили, а в твоя контрол. Това е позволение да влизаш в други светове, ако постигнеш висока степен на контрол. Тук ще добавя тогава в твоя живот може Бог да си построи своя план. Не твоя план от миналото, а Божия план от древността. Истинското бойно изкуство, казва му Саши, е в това да овладееш напълно своето съзнание. Който е овладян, контролира и действията на другите. Който има висша истинска сила, Казва му Саши, никога не прибягва до нея. Пак ще повторя. Който има висша истинска сила, никога не прибягва до нея. Както и в онзи даоски роман «Загадката на майстор Чан», някои го знаят, даосите постигат огромна сила и власт, понеже напълно са се отказали от нея. И тогава дао в тях, когато трябва в тяхното голямо търпение, влиза като страшна власт. Какво означава това? Това означава, че ако ти развиеш такава воля и контрол, задължително свързани с голямото пречистване, уточнявам, тогава явяват се някаква трудност. Огромна трудност и твой ум, твоите положителни мисли, дори и твоята душа казват, невъзможно е, не можем да се справим. Явява се тайната воля и казва, възможно е, ще го направим. Тоест, твоята воля получава позволение от висшата воля, за което други път говорим. Това беше за днес, следваща лекция на 4 септември.